Він уже дорікав собі за те, що так забувся. Але вона була така чудова, він не чекав цього і не чекав. «Я не хочу тебе втратити», – раптом пробормотів він, занурюючись обличчям її волосся. Вона трохи відсторонилася, виглядаючи здивованою. «Ти не втратиш мене? Хіба ми не разом?» «Всупереч усьому, я твоя, Чарльзе». Вона не зрозуміла смутку в його очах, не могла зрозуміти його сорому через те, що їхнє чудове побачення фактично було тільки наказом короля – повелінням вулсі. «Боже, якщо вона довідається, це буде жахливо!» «Мері!» – він відвів очі. «Моя красуне Мері! Надалі нам слід бути обачнішими! Не повинно бути наслідків!» Вона неправильно зрозуміла його. Для неї їхня близькість була просто природним продовженням того надзвичайного почуття, що пов'язало їх. Звичайна жіноча обережність у цьому питанні відійшла на другий план, і слова Чарльза Мерріс прийняла неправильно, мовляв їм не слід довше залишатися разом, щоб не викликати підозр. Скільки вони пробули разом? Вона не знала, але за віконцем уже смеркалося. Їй варто було поспішати, піти якомога швидше, знову стати дружиною Людовика, королевою. Чарльз допоміг їй упоратися із застіпками і іншими примудрощами її вбрання, зробивши це з помітним досвідом і вправністю. «З тебе вийшла б гарна покоївка», – засміялася мері. «Такий досвід щодо дамського туалету. Звідки?» Він одягнув через голову сорочку, посміхнувся з безтурботністю хлопчиська. «Ваше величність, ви забуваєте, що я вже двічі був одружений». Мері довго вовтузилася з численними кнопками на корсажі, потім ретельно сховала волосся під чіпець. Зараз вона чомусь намагалася не дивитися на нього. Звичайно, він був одружений. А ще був його роман з Маргаритею Острійською, «Залицяння до Джейн», і всі ці чутки про нього і Ненсі Керрію. Їй неприємно було про це згадувати. Чарльз зрозумів її настрій і притяг до себе. «Для мене, існув ж тільки ти». Вони знову почали цілуватися, аж поки він майже через силу відірвав її від себе. «Іди, інакше ми знову. Я втрачаю глуст через тебе». Вона щасливо засміялася, Виходячи, Мері таки перекинула незручну підставку. І далі сміючись, вона раптом зупинилася. Сер Томас? Боже, він увесь час сидів тут. Мері не мала сил глянути йому вічі. Болин теж відвертався і повторював, що зараз піде. Скаже доньці, що її величність забажала оглянути всі його меблі. Але чи вибрала щось королева? Мері, навіть, розгубилася». Вибрала? Так, здається так. Ця незенька софа, оздоблена під барса, саме її вона роздивилася найкраще і їй приємно буде її одержати в подарунок. Щось в інтонації її останніх слів знітило боли на ще більше. Слухаю, міледі, як накажете. Я сьогодні ж звелю переправити її в латурнель. Розділ п'ятий листопад 1514 року, у 13-річної Анни Болейн була незграбна статура дівчинки-підлітка по жіночому чарівна посмішка і чорні очі майбутньої красуні. Попри юний вік, вона мала чіпкий розум політика і чималий досвід життя при дворі. Анна розуміла, що її недаремно змусили майже дві години просидіти в кабінеті батька, граючись із собачкою королеви тоді як сама Мері та її батько були відсутні. Коли ж блідий і заклопотений батько прийшов по неї, повідомивши, що її величність уже чекає на свою фреліну в Паланкіні, Анна, як не намагалася, не могла приховати своєї зацікавленості. Сер Болин уважно подивився на доньку. «Анно, дитя моє, я сподіваюся, ти достатньо розумна, щоб повідомити всім, що ви разом з королевою оглядали мої покупки, і її величність ніяк не могла зважитися, що ж вибрати. І додав уже зовсім серйозно. Ти ж не захочеш віддати свого батька в руки катів? У Анни забилося серце. Змова. Перше, що спало їй на думку. Друга думка була більш виваженою. Інтрига. Коли ж вона опустилася на подушки паланкіна перед королевою і придивилася до її величності, дійшла зовсім іншого висновку – побачення. І найімовірніше – любовне. Відсторонений, щасливий вигляд мері, її ледь помітно розтріпане волосся і знервованість. Усе вказувало на те, що вона була з чоловіком. Але з ким? Аж ніяк не з батьком Анни. Юна Фрейліна досить добре знала його, хоча Томаса Болина вважали привабливим чоловіком, але він був боязким жінками, надміро обережним, щоб зважитися на такий крок, і надто прагнув догоджати королеві, що вона побачила в ньому когось, крім слуги. Та, й прощаючись із мерії, він виглядав таким нещасним і приголомшеним, що його навряд чи можна було прийняти за щасливого коханця королеви. Анна швидше повірила б, що він виконував роль звідника. Уже наближаючись до латурнеля, королева немов прокинулася. «Анно, чи можу я покластися на тебе? Можу довіряти?» «О, моя найлескавіша, володарко, я цілком у вашому розпорядженні». Дівчина погладила собачку, який одразу перебрався на коліна мері. Ми з Кирпатим залежимо від вас і гдові заради вас на все. Ах, маленький хітрун! Усі його пестять, але він любить і визнає своєю господиною тільки вас. Мені на вдалося втримати його. Так він рвався за вами. Зате він поволі звикає до свого розкішного нашийника, не намагається його стягти. Дурний Кирпатий! Такі красиві перли на нашийнику, я б сама не відмовилася від таких». Здавалося, Фрейліна просто безтурботно базікає, але Мері відчула в її останніх словах підтекст. Ця дівчинка натякала на винагороду за своє мовчання. І по-своєму була права. Мері не слід забувати, що при дворі не можна сподіватися на чиюсь відтеність. Нічого при цьому не де очі. Їй стало трохи сумно і дуже закортіло побачитися з Джейн, яка попри свою непотящу поведінку – була щира з нею і ніколи нічого не вимагала. І саме тому раз у раз опинялася в опалі, подумала королева. Анна ж хоче багато чого домогтися цілеспрямована дівчинка. Оголос же Мері недбало сказала, щоб Анна відвідала її після вечірньої молитви. Вона давно хоче збільшити їй платню.